Мріють про хазяїна, який їздитиме на них верхи, але й годуватиме. Нам не потрібне багатство, заради якого треба ризикувати. Ми потребуємо мінімуму, але мінімуму гарантованого. Не пригадую, хто з великих це сказав. Демократія потрібна... Особистостям посередності потрібна рівність.